Kapittel 21 Och Satan stod siden opp mot Israel og egget David til å telle Israel. David sa derfor til Joab og folkets førere, Gå avsted og tell Israel fra Ber Sheba til Dan, och kom med resultatet til mig, så jeg kan få vite deres antal. Men Joab sa, Måtte Jehova føie hundre ganger så mange til sitt folk som de er? Min Herre konge, tilhører de ikke alle min Herre som tjenere? «Hvorfor søker min Herre dette? Hvorfor skulle han bli årsakt til skyld for Israel?» Men kongens ord seiret over Joab, slik at Joab dro ut og vandret genom hele Israel, og deretter kom han til Jerusalem. Joab oppgav nå til David det antallet som registreringen av folket viste, og hele Israel utgjorde 1 ,100 000 man som dro sverd, og juda 470.000 mann som dro sverd. Men Levi og Benjamin registrerte han ikke blant dem, for kongens ord hadde vært avskyelig for Joab. Nå var denne saken ond i den sanne Guds øyne, og av den grunnen slo han Israel. David sa derfor til den sanne Gud, «Jeg har syndet stort ved at jeg har gjort dette. Og nå, jeg ber dig, ta bort din tjeners misgjerning, for jeg har handlet meget dåraktig.» Og Jehova talte så til Gad, Davids synsseier, og sa, Gå sted, og du skal tale til David og si, Dette er hva Jehova har sagt. Det er tre ting jeg rette mot dig Velg dig en av dem, så jeg kan gjøre det mot dig Dermed gikk av din til David og sa til ham, Dette er hva Jehova har sagt. Treff ditt valg. Enten tre år med hungersnød, eller tre måneder da du rives bort foran dine motstandere og dine fiendes sverd innhenter dig eller tre dager med Jehovas sverd. Ja, pest i landet, i det Jehovas engel bringer ødeleggelse i hele Israels område. Og nå, se vad jeg skal svare ham som sender mig. Da sa David til Gad, «Jeg er i stor trengsel. La mig falle i Jehovas hånd, det ber jeg om, for hans barmhjertighetsgjerninger er svært mange, men la mig ikke falle i menneskers hånd. Da lot Jehova det komme en pest i Israel, slik at 70 000 personer av Israel falt. Dessuten sendte den sanne Gud en engel til Jerusalem for å ødelegge byen. Men så snart han begynte å bringe ødeleggelse, så Jehova det og begynte å føle beklagelse med hensyn til ulykken, og han sa derfor til engelen som forårsaket ødeleggelsen, «Det er nok! La nå din hånd synke!» Og Jehovas engel sto like ved Jebusitten ordene hans da David løftet sine øyne, fikk han se Jehovas engel stå mellom jorden og himmelene med sitt dragne sverd i hånden, rakt ut mot Jerusalem. Og David og de eldste, kledd i sekkelæret, falt straks på sitt ansikt. David sa så til den sanne Gud, Var det ikke jeg som sa at folket skulle telles? Var det ikke jeg som har syndet og uten tvil har handlet ondt? Men denne jorden, hva har den gjort? Jehova, min Gud, jeg ber deg, la din hånd komme over meg og min fars hus men ikke over ditt folk, som en plage. Og Jehovas engel sa til Gad at han skulle si til David at David skulle gå opp for å reise et alter for Jehova på Jebusitten ordnans treskeplass. Da gick David dit opp i samsvar med Gads ord, det som han hadde talt i Jehovas navn. I mellomtiden snudde ordnans seg og så englen, og hans fire sønner som var med ham gjemte seg. Nå hadde ordnans holdt på med å treske vete. Så kom David til da ordene han så opp så David, gikk han straks ut fra treskeplassen og bøyde sig ner for David med ansiktet mot jorden. Så sa David til ordene han, «Gi meg med treskeplassen, så jeg kan bygge et alter for Jehova på den. Gi meg den for full pris, slik at plagen over folket kan bli stanset. Men ordene sa til David, «Ta den, og la den være din, og la min herre kongen gjøre det som er godt i hans øyne. Se!» Jeg gir kveget til brennofferen og treskesleden til v og veten som et kornoffer. Alt sammen gir jeg. Men kong David sa til ordene han, Nei, jeg skal visselig kjøpe det for full pris, for jeg skal ikke frambære det som er ditt for Jehova og offre brennoffere som ikke koster noe. Dermed ga David Ornan 600 sekel etter vekt for stede. Så bygde David et alter der for Jehova og offret brennoffer og fellesskapsoffere og han begynte å påkalle Jehova som nå svarte ham med ill fra himlenne på brennofferaltre. Videre uttalte Jehova en befaling til englen, som så stakk sitt sverd tilbake i sliren. På den tiden, da David så at Jehova hadde svart ham på Jebusitten, ordnans treskeplass, fortsatte han å offre der. Men Jehovas tabernakel, som Moses hade laget i ødemarken og brennofferaltre, var på den tiden på offerhauen i Gibeon og David hadde ikke kunnet gå fram for det for å rådspørre Gud, for han var blitt skremt på grunn av sverdet til Jehovas engel.